txale guzioi, askapenako lagun batzuek proposatu ziaten aurreko gunean euskal imperialismoa hitz ditea eta egia zan, ba, bueno, akristo marroia sartu bidatetze, egia zan ikuste e, euskal herrian e, oso gutxi jorratu dela gaihau bai, eta bueno, jorratu beharreko gaihada euskal herrian, ez dut uste aditurik dagoen ikontan, da? eta bueno, ni erena izaditua hortan, ikerketa batei nuen pasaren urtean Iberdrolari buruz, eta horrek bueno, lagundu zidan, gutxi gora bera Euskal Enpresen inguruan, ba, ba bueno, hola baiteko irakurketa horokorra izateko Hori da, gutxi gora bera zuekin kompartituko dudana, bai Aserako galdera da, zer da imperialismoa, zer da Euskal imperialismoa, ez da, edo, zertan da datzat Eta esango nuke lehenengo da oso zaia dela e, Jakitea zer den Euskal imperialismoa Zergatik, bueno, bai, imperialismoa hitz egiten dugunean, lotu behar dugu e, burguesia e, proiektu batekin. Eta hemen gertatzen dena da Euskal Burguesiak e, ez duela bultzatu proiektu bat nazioarte maian ikuspuntu inpresarial batetik. Bai, e, ez dator bat nola baite internazionalizazio prozesua Euskal Herriarena, Euskal Nazio proiektu batekinik esango nuke. E, Zergatik, ba, hemen goen presen edapen kapitalista emandelako e, Espainiako markaren barruan hori oso garrantzitsua da ta nola bait e, horrek esan nahi du kapitalismo espainia hasitzen dezakegula neurrhandi batean gero eztabaiatu dezakegu honen inguruan ba nere uste hori abi apunta ezta eh euskal imperialismoan sartu baino leen hitzein behar dugu imperialismoaz bai zer da imperialismoa edo, edo e, zertan datza bon, ere ustez e, imperialismoa ulertua izateko e, identifikatu behar ditugu zeintzuk diren agente garrantzitsuenak ez ta? eta bueno, gaur egun e, batetik ditugu enpresak, batez ere enpresa handienak multinazionalak eta bestetik gobernuak ez gobernuek egiten duten lana enpresa hauen helburuak e, nolabait bideratzeko mundu maian e, ematen da nolabaiteko simbiosi bat bi agente hauen artean dena den eee agente estratégico enada multinacionala multinacionalak dira agente estrategikoa kapitalismoan zergatik bueno ba eh e, prozesu bat bultzatzen dutelako eten gabe koncentrazio prozesu bat hiru arlotan alde batetik e, jabegoan jabegoa konzentratzen dute bestalde batetik baliabidea konzentratzen dituzte eta hirugarrenik e, aberastasuna koncentratzen dute kapitalismoaren logikaren barruan esta are gehiago e, krisi garaio hontan eta E, zergatik esaten duta, bueno, bakarrik begiratu behar dugu multinazionale handienek duten boterea eta botere e, itzela da. esaten da e, mundu mailan dauden oden bosteun enpresa handienek kontrolatzen dutela mundu mailan sortzen den aberastaunaren erdia. Berazpentsa bostuen enpresak bakarrik kontrolatzen duten mundu mailan sortzen denaren aberastasunaren erdia. Ikaragarria da, horrek erakusten duten Boterea, ezta. E, Hori mundu mailan Euskal Herrira hurbiltzen baldin bagara e, ikustezak egu iberdolaren adibidea Eta Iberdolak, iberdolako kasua oso zanguratsua da, ze, e, bueno, Euskal Herrian Euskal Autonomia Erkidegoan e, sortzen den barne produktu gordinaren e, euneko berrogeita marra Bai, hori da iberrolak e, fakturatzen duena Beraz, enpresa honek duen e, botere ekonomikoa ikaragarria da eta noski horrek azkenean eragiten du arglo politikoan, ez da? Bai, eee... Eh... Auzteko, gero ja sartzen baldin bagara, noiz hasi zen euskal imperialismoa, gisa noso zaia da eh, kokatzea hasiera historikoa, ezta? Baten batek esan lezake, bueno, ba oso lotuta dago eh, Amerikako konkistarekin, ezta kolonializazio eta genozidio prozesua eman zenean. Manola baite, adibide gisa aipagenezake e 18. mendean sortu zenean konpania Gipuzkoana de Caracas de Lacoa, ezta? E ba, ba konpainia honek e, kontrolatu zuen neurrande batean Caracasetik Caracaseko portutik ateratzen ziren produktu garrantzitsuenak e, penintsulara, ezta? Eta bueno, hor nola e, kokatu daiteke hasiera bat, nolabaita, bait bat jartze harren, ezta? Hala ere, edo dena den e, beti Espainiako e, proiektu e, Imperialistaren barruan, ezta? Gero Urbitzen baldin bagara e, gaur egungo eh garaiera, hau da azken hamarka dauetara, ezta. Eh nere ustez momentu garrantzitsua da e, kapitalismo e, kapitalismoaren fase neoliberala martzen jartzen denean. Ezta batez ere 80garren hamarkaren bukaeran, 90garren eh hamarkaren aurrera. Zergatik, bueno, ba... <coughs> zera, eh Euskal, enpresak, euskal enpresa, que euskal e, enpresa hundienak eta eh Espainia mailan Estatu mailan enpresa hundienak, ba nolabait e, internazionalizatzen dira e, arrisku bati aurre egiteko. Zein da arriskua? Ba e, europatik zetozen enpresa hundiak zetozen nolabait eh absorbitu nahian hemengo enpresak, estat. tarduan, eh hemengo enpresek egin zuten apostu izan zen guazen Amerikara bizira uteko, estat. Eh Ulertu behar dugu nola eman zen prozesua, ulertu izateko gutxi gara zergatik hartatu zen hau. Bueno, alde batetik e, kokatu behar dugu e, historian e, Maastricht maztritxeko ituna, ezta? hau Augertatzen da, e, lanogaita margarren hamarkadan horrek suposatzen du e, Estatu Espainolaren Europan sartzen denean, ba, kapitalaren Europan sartzea guztiz eta batez ere e, proiektu neoliberalaren barruan. Eta horrek zer zu du, batez ere privatizazio prozesu e, erraldoi bat, ezta? E, horrek zer esan nahi du, ba, e, estatuan zeuden sektor estrategiko garrantzitsuenak privatizatzen dira Eta privatizazioarekin batera ematen da fusioa, hau da, e, akzioen fusioa Horrek posibilitatzen du enpresa hundiak sortzea bai, Eta horre segatik, laro baita hemen eta estatu osoan sortzen dira Sortzi bederatzi enpresa multinazionala hundien gaur egun asko esagutzen dituguna Telekomunikazioa arloan telefonika, e, energia elektrikoan iberdrola, endesa, gaz natural, fenosa E, Revsol e, eta gero bankuetan, bueno, bat ez ere BBB eta Santander, ezta? Hoiek izango dira, nola baita, enpresa garrantzitsuenak e, atzerriko inbertsio zuzena e, ia guztia kontrolatzen dutenak. Bai, bueno, eee... Bigarren fasea izango da e, Amerika Latinako birkolonizazioa bai? e, Bostun urte pasata Apustu egiten dute Amerika ara joateko Batez ere, bueno, ba, ba e, Europako enpresa etortzen zidelako e, Absorbitu nahiaren emengo enpresak Ez da, orduan, bestaldera joaten dira Ba nola baita, e, aprobetxatuz Amerika Latinan e, Irekia zen prozesu berria Han e, Latinoamerika, laro baita margarren dan, Martxan jartze dute neoliberalek e, Washingtongo go ezta hau da, errezetario neoliberalek era la martxan jartzen da privatizazio prozesuak bertako sektore estrategikoak saltzen hasten dira ezta eta hori e, aprobetxatua da e, bueno mengo enpresak aprobetsatzen dute egoera hau Iberrola legetzen da Mexikon Brasilerata eta bueno kokatzen ba, dira lehenengo postuetan erosteko bertako sektoreak ezta BBV gertatzen da antzeko zerbait Mexikon Perun, Paraguain eta bar Eh, esanguratsoa da Amerika Latinan ateratzen duten etekina Bai, ze kalkulatzen da enpresa hauek lortzen dutela eh, eh, Etekinaren erdia Edo gutxienez etekinaren uneko Gaita bosta, bakarrik Latinoamerikan Beraz oso leku interesgarria da Etekinari da gokionez. bai.... Bueno Eee eh... Hori, prozesuari dago kionez. Gero, jauzi egiten baldin badugu, ba, nola Euskal Enpresen internazionalizazioa ulertzeko, ba, aipatu beharko genituzko bi elementu. Ba, nola baite, eh, internazionalizazio terminoa eh, edo kontzeptua ba nahiko, nahiko enpresariala dela eta nirri batean ulertu daiteke eufemistikoa dela bera, bueno, erabilde zago gutxi gora bera, bako katzeko haiek esaten dute, internazionalizazio prozesua ematen dela biarlotan bata da, esportazioa eh, esportatzea eta bestea da, atzerriko inbertsio zuzena, gazteleraz esaten dena Inbertsio estrangeira direkta. Bai. Orduan, e... esportazioak, bai, ba, entzuten dugu etengabe komunikabidetan, ba... Euskal Herriko enpresak, eh, ba, oso bideratuta da dela esportatzerata. Espainiako realitatearekin konparatzen baldin badugu, ba hemengoak gehiago esportatzen dute. Eta gainera oso nada esportatzen da, ezta. Eta bueno, egia da hemengoak badirudi gehiago esportatzen dutela, e... Espainiakoarekin konparatuta, baina e... hemen agertzen zaigu lehenengo mitoa, bai. Eta zein da mitoa? Mitoa da. E, esportatzea ona da. Esportatzen balin badugu krisitik atera gaitezke, ezta? Eta hori da bezur galanta, Askotan, zergatik datu oso esanguratsua? Eh, 2010ko urtetik 2011ko urtera, bai, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa internazionalizatuak, ezta? Bueno, Euskale esportazioak igo ziren, bai? Puntu batzuk e, bi urte hoietan. Eta urte horietan krisi gara jangun den. Krisi gara jangun den horrek esan nahi du langabizitasa igotzen ari zela eta e, pobrezia atasea igotzen ari zela. naiz eta esportazioak igo. Beraz hor, argita garbi, ba, erortzen da lehenengo mito hori. Ezta esportazioen banola baiteko mitoa. Eta bigarren mitoa da... E, Euskal enpresak esportatzen dutela, hori egia da neurri e, batean, baina ez gehi egit desagregatzen balin badugu, ia eguneko berrogeita marra, esportatzen dute multinazionalak Hemengo multinazionalak edo kanpotik etorritako multinazionalak, orduan, esportazio haundi bat multinazionalek urkudiatzen dute, ezta Hor e, nere ustez erortzen da begarren mito bat e, Hori esportazioi dagokionez. okionez Eta bueno, gehien interesatzen zegoen da Atzerriko inbertsio zuzenaz, eta? Ze hortan hola baite gauzatzen da imperialismoa ta, Euskal imperialismoa bueno, Hortan, e, euskal, autonomia, euskal autonomia arkideguan ere Agertzen da, e, zerrenda bat non e, Euskal enpresak bueno, izenaen baten dute Adierazteko, ba, internazionalizatu direla Kampoan dauela, nurri batean egin bestean Eta agertzen dira egun ta berrogeita amarringuru edo Ba gero e, ikusten baldin baduzu batez ere norkin bertitzen duen kanpoan eta batez ere inbertsoaren volumena kontuatzen zara batez ere e, bueno, gutxi gora bera ehuneko laurogeita hamarra bai bataz e, bi konzentratzen dute. Zinzu dira hoiek. Ez dela beharrezkoa inpatzea, baina, bueno, iberdrola eta BBVa dira. Beraz, inbertzio, atzerriko inbertsio zuzena, haundiena, bi enpreseke konzentratzen dute. Horrek erakusten du baita, bueno, ba, kapitalismoaren beste logika bat, ez da, eh? Haberastasunaren konzentrazioa eta, eta goteriaren konzentrazioa. Oso urrun agertzen da, hirugarren enpresa haundiena, hau da... Eh hemen egoitza duena, ez da, MCC, e, Mondragon Korporazion, eta bueno, nik ma, e, dudan datuaren arabera, eguneko laura ez da llegatzen, beraz, nahiko urrun bi enpresa ahondia huetatik, ez da. E, bestalde, eee... Beste, e, best, beste, beste elementu bat e, Euskal imperialismoa egin nahi dugunean Eta bueno, nik horrezia batik, horreko gunean lagun bati esan nion Zaila da, honeta zitzegitea za oso gutxi ikartu da hemengo bengo enpresen jardueraz E, pixka bat ikertu da Iberdrola eta BBBaren inguruan Baina gainerako enpreses ez daia iker, Ikerketarik egin, nire baintza dakidala, ez da e, Eta bueno, irugarren enpresa Haundien buruz ere, ez da gauza Haundirik egin, hau da, Mondragon Korporazio e, Korporazio ari buruz, ez da Eta, bueno Nere ustez, hor dago, utxune bat Anolabait aurregin behar dioguna Eee Aregeiago kontutan hartuta Mondragon eh corporación e, presentzia handia duela batez ere komilla askoren artean hirugarren munduko herrialdetan, ezta, igualdeko herrialdetan, India, China, Brasil, México horrelako herrialdetan, ezta. Kosto bajuoak lortzen diren herrialdetan. E, eta bueno, beste batzuk daude, hor daude, hor dago gamea adibidez, Iberdrola kudeatzen duen kontrolatzen beste enpresa garrantzitsu bat, onta serres dago, ez dakigu gauza hondirik. Hor dago ere kaff adibidez, eta bueno, e, bengi puzkoan bak, izu gainera azken bolagan gartatuenak kaffekin, eta oso lotuta gabeita ere internazionalizazioa risku horrekin. Bai, eta bueno, hor, utxunea, e, e, batez ere, aspi marratzea. Bai, eta, bueno, e, euskal imperialismoa zitzegin nahi badugu, noski... ba, ba, ba, eee... Itzein beharko genuke, enpresa hauek sortzen dituzten impactuak, eta? Eta asintzuk dira, ba, bueno, impactuak dira, eraskotakoak, multipleak dira. Ba, multinazional guztiek egiten duten bezala, ez ta? Nik planteatuko nuke lehenengo hausun arketa hause da? Hemengo multinazionalak, berdin zait iberdrola, berdin zait BBVA, e, beste multinazionalak... E, E, esan nahi dut, kokatzen dira e, e, ba, e, Prozesu berean, esan nahi dut Beste multinazionalek egiten dutena Hemengo multinazionalek egiten dute Gauza bera Eta beste multinazionalek sortze dituzten inpaktuak Hemengo multinazionalek sortze dituzten gutxi gora Bera hori da, egin behar dugun lehengo le Ausunarketa, ez Bestetik bueno, ba, eraskotako inpaktuak direnez, honik esango nuke hitzin e, dezakegula arro ekonomikoa sadibidez eztan, e, eta arlo ekonomikoan bi inaktu nagusia aurkitzen ditugu, bata da. E, ekonomikoa, e, barkatu e, bata da, e, subirautzari da gukionez, eta bestea da, merkantilizazio prozesuari da hau da, Hemengo enpresa kanpora joaten direnean, demago, uniberdola bat bailegatzen da Mexikora, eta e, egiten duelenengo gauza da, bertako e, subirautza, kolokan jarriz, e, emengo os, be, bertako e, sektor estrategiko bat, bere ganatzen duelako energia elektrikoa, sistema energetikoa estrategikoa da, edo zen herrialdearen zan, eta bere ganatzen dutenean herrialde honi, kaltikaragarria egiten diote, zubira utzarloan. Baina horrekin batera, merkantilizazio prozesu bat martsan jartze dutelako hau da, zerbitzu publiko bat, edo zerbitzu publikoa zena, bihurtzen dute negozio, bihurtzen dute zerbait lukratibua, ez da? Zergatik, bueno, pues, pues bat, ez ere, prezioak igotzen dutelako lako pilo bat. Mexiko negondiren, eman diren, eee... E, fakturen igoerak ikaragarriak izan dira Brasilen ere bai, baina esan hemen ere Euskal Herrian eta Estatu osoan azken urte hauetan gertatu diren fakturen igoerak ikaragarriak izan dira horreke erakusten dugu, bueno, multinazionaleke eragiten dutelan eta eragiten dutela hemen ezta. E, beste, beste adibide bat izan daiteke bueno, BBV arena, da? e, kanpora joaten dira, sistema finanzieroaren zati bat bere dute, sistema finanzieroa ere e da, eta privatizatzen privatizazioaren bitartez beregalatzen dutenean noski ba subirautzan e, eragiteaz gain eh merkantilizatzen dute zerbitzu garrantzitsu bat, ezta? Eh BBVA oso lotuta dago gaur egun beste banku batzuk egiten duten bezala, eh, pentsioen privatizazioarekin, ezta. E, Herrialde hauetan pentsuoak e, privatizatu ziren garaiu batean eta bueno, hemen ere helburu bera dute, ezta. Ea lortzen duten poliki poliki gure eh pentsio sistema publikoa eh privatizatzea hori da, hori da helburua. Bai. Eh Gero, arlo politikora jautzi egiten baldin badugu, eh, oso, oso eh, esanguratsoa da, haiek erabiltzen duten edo, defendatu behar duten diskurtsoa, eta gero egiten dutena. Zer esan nahi dut honekin, bueno, ba, normalean, enpresa eh, kapitalistek defendatzen dute demokrazia liberala. Baina e, gero oso oizkoa da, demokrazia liberala betetzen ez dute joaten direla Beraz hor, ematen da, nire ustez, oso jarrera hipokrita Bai, nik ez dute defendatzen demokrazia liberalaz, guztiz kontra nago, baina haiek bai, defendatzen dute Baina dena den, justu joaten dira, demokrazia liberala ez dago lekutara, adibidez txinara, txinara joaten dira guztiak Eta horrez dago demokrazia liberalik, hor badago, haien esategu dutenaren arabera, diktadura bat, ez da? Eta horra joaten dira guztiak BBVA, Iberdrola, baina e, Mondragon ere bai, ezta e, Bestalde, oso, oso elementu garrantzitsua da e, Lobiena, ezta Nola, nola e, era, Erabiltzen dituzten lobiak e, Txartatzeko herrialde hauetan Eta noski, e, etekin gehiago Ateratzeko eta, eta botere gehiago lortzeko e, Eta horretarako ba, Erabiltzen dute Hemen e, Euskal Herrian dauden Agente publikoak, ezta? Gobernuarekin lotuta, dobena Euskal Autonomia Erkidigoan, badago e, Espri izeneko e, Zera, garapen Enpresarialerako agentzia bat Bai, e, Agenzia de Desarrollo Enpresarial del Gobernu Basko Delakoa, bai, Espri ez dakiten txun dut zuen Esprik e, ba, Funtzio asko betetzen ditu Baina, funtzioien artean, betetzen duen Funtzio bat, da, e, lobby gisa e, Eragitea mundu mailan Euskal Enpresen alde Dez, euskal gizartean alde, eta euskal enpresen alde esta. Horrek ze desan da idu? Bon, oso zanguratsoa da, espri honek non dituen e, bulegoak Amabilekutan dituzte bulegoak Eta e, amaika dira egualdeko zera, herrialdeak e, Brasil, Argentina, Mexiko, Chile, Cuba Bai? Ego Amerikan, e, Latinoamerikan barkatu Eta besteak, China, India, Rusia, Turkia, Polonia eta Txekia bakarrik agertzen da, mundu aberatsaren barruan estatu baina gainerako guztiak dira bagakizue, egualdeko herrialdeak non e, lankostuak oso bahuak diren, ezta? Eta hor daude e, eusko jaurlaritza hor dago bulego hauekin euskal enpresen interesak defendatzen, ezta? E, bestalde paradisu fiskalen erabillera bai, guztiek erabiltzen dute hemen iberrolak, e, BBBak, BBBak eta bar, erabiltzen dituzte paradisu fiskalak eee Ibez 35 famatu horren barruan dauden enpresa gehienek paraisu fiskalak erabiltzen dituzte Hor daude berrola eta bebubea Eta, bak izu, e, izlas kaiman, izlas virgenes, horrelako hirletan e, paraisu fiskalak daude Eta, bueno, ara eramaten dute aiena barastasuna Enbentzergak ez hor da intzeko, ez da e, Gero, bueno, ingurume harloan ere ba, Guztio, bak izue, ba, ba e, impactoak eh, oso ondieak direla honetan ere sartuko bueno, segun hori guzteoa dakigua BVBak finantzatzen balean badu petroleraba dero horrek sortzen dituen arazoak impactoak eta bar bai Baina, hori e, alboan utziko dugu, ze guztiok ezagutzen dugu. E, lan arloa, lan arloa da beste, beste arlo interesgarri bat, ezta? E, zergatik, e, eragiten duelako hemen eta han. Osa, hau da, erre guztiei, erre guztioi eragiten gaitu, ezta? E, deslokalizazio prozesuak ematen direnean. Pairatzen ari garen deslokalizazio prozesua hemen sufritzen dugu ara joaten direnean, e, bertako langileek sufritzen dute ba e, gutxi kobertzen dutelako. Bueno, oso datu esanguratsua BBV-aren e, zera datua da. E, azken urte hontan okeresban hago, bai. Bere plantillaren 125 bosta, bakarrik zegoen e, Euskal Herrian eta Estatuan, ezta. eta 175a eh hiru laurden eh Latinoamerican. Hau da, eh, langilegienak daude zergatik, bueno, barakigu ba, oso errentagarria dela Latinoamerika aientzat, ezta? Baina, karo, horrekin batera deslokalizazio prozesua ematen da hemen. Bai, hemen izten dira, edo eh, desagertarazten dituzte lanpostuak. Eh, eta geroan, sortzen dituzte lanbaldintzak askarrak. Ze, normalean, privatizazio prozesuak eh, oso lotuta daude eh, onako inpaktoekin alde batetik privatizazioa hasten denean, E, ematen dute lehenengo pausua da e, despido masiboak, ezta? Eta hori, berdolarekin, bebu eberekin gartatu da. Ba, igual despeitzen dute plantillaren eguneko hogei tamar, eguneko berrogei, eguneko berrogei tamarra kasu batzutan, ezta? E, eta gero ba, sindikalizazio eskubiaren kontrako e, jarrera tinkoa enpresauen partetik, ezta? Banola ba, baita ebitatzeko bertako jendea ba, sindikatu baten e, barruan ba, egoteko E, Mondragon korporazioari dagokionez kionez e, e, oso datu esanguratsua. guratzua. E, pasaden urteko datuen arabera e, bere plantiaren euneko hogei ia e, kanpoan zegoen. Eta kampoan ez e, demaguen, ez dakit, Franzian, Ingalaterran edo, e, edo Italian, ez da, baizik, eta Txinan, Indian, Mexikon, Brasilen eta Turkien. Eta pentsa antzenolako. Eak egoten diren ez da. Gamesako kasua da bueno, are larrigoa zen bere plantiaren ehuneko berrogei inguru edo kanpoan dago. Haien datuen arabera bai. Eh... Orixe, bueno, hau dira, adibide, oso orokorrak gutxi gorabehera, ba, kokatzeko eh gure, komillaskoen artean gure eta haut santxetan enpresek sortzen dituzten inpaktuen inguruko ausnaketari begira, ezta. Eta bueno, esan dizudan bezala, eh, itzaldearen hasieran, ba, eh ni pasaren urtean egin nuen ikerketa bat, Ibertrolari buruz, ezta Ibertrolari buruz, eta, bueno, hitze egin aldi zue pizka bat enpresa honein inguruan, se san ere utez, eh, adibide gisa oso esanguratsoa da gutxi gorabehera, eh eza eh, gutzeko nola funtzionatzen duten eta zeolako inpaktuak eh, sortzen dituzten mundu maian eta hanben ere bai, ezta bueno, planteatuko nukele nengo hausun da iberdrola ez dela hobea edo ez dela okerra oa lehen esan dudan bezala azken da beste multinazional bat, ezta eh, hau da, agente estrategikoa da kapitalismoaren barruan zertarako, konzentratzeko, aberastasuna baleabi estrategikoak eta eh, jabegoa <coughs> bueno, eee eh interesgarria da batez ere eh Iberdrola se se baten aurrean aurkitzen gara, ezta. Eh, hitz egiten dugunean hitz egiten ari gara estatu mailan dagoen lehenengo talde energetikoaz, bai? e, mundu mailan dagoen bosgarren talde energetikoaz. Horrek suposatzen duen boteriarekin, ezta. Eh, 40 errialdetan sakabanatuta dago, eh 30 milioi bezero, pentsa, bai. Eta, bueno, bere pizu ekonomikoa ikaragarria da e, Pasaden urteko fakturazioa izan zen e, ba, irurogeita lau e, milan milioi eurokoa, esta Horrek, zer esan nahi du ba, Euskal Autonomia erkidegoan e, ekoizten den e, aberastasunaren erdia dela, esta e, un, e, barne, barne produktu gordinain eudeko berrona eta marra Hori da, iberdola fakturatzen duena Pentsa orduan zen olako boteria izan dezake gure e, Politika eta gure politikoak baldintzatzeko ez da? Eta bueno, ba, aipatzen balin baitu a, e, iberdolaren aktiboak aktiboak jo ja badira e, Euskal Autonomia erkidegoan bon, eta naho arroen egin eustesia sartuta ekoizten e, den e, guztia guztia, ez da? E, o, e, horren gainetik da goze haien e, aktiboak, pasaren urteko aktiboak izan ziren laro gaitamar e, mila milioi eurokoak horrek esan nahi du, ba, Euskal Autonomia erkidegoan ekoizten den Eh, haberastasunaren euneko berrogeita bostekoa dela, ikara garria itzelada eta eh... Beste, beste elementu bat da, euskal imperialismoa hitz egiten baldin badugu, ze puntutaraino euskalduna den, edo euskal herritarra den, edo euskal irritarra den, edo eza kizar den. Bai. Baina, e, zergatik aipatzen duta, bueno, pasaden urteko, e, 2000 abigarren urteko apirileko datuak dira, bakizue izue e, burtsaren munduan etengabe ahalatzen direla akzioak, eta bueno, ba, batzutan enpresa bate kontrolatzen du korporazio bat, eta gero beste enpresa bate kontrolatzen du. Ba bueno, gutxi gorada, nireu bola honta mantendu dira nahiko, eh, nahiko Egonkor datu hauek, bueno, datu hauenera arabera Iberdrolaren eh akzio, akzio du nagusiena da bakisuen zein? Eh ACS. ACS da eh konstruktora bat, Madrilen dagoen konstruktora bat. Bakigu izan den bere eh, presidentea Florentino Pérez, bai Madrilleko eh futbol eh, klubeko presidentea. Hori da eh, Azaren urtean eh, ACS-ek zuen eh, akzioen eguneko eh, amabosta ama gutxi gora bera bai, Akzio duen agusia, ACS, bai, euskalduna Bigarrena, eh, bigarrena zen, Qatar Investment Qatar Investment da golko pertsikoko eh, eh, arriskoa hondiko bueno, inbertxo fondo bat, ez da? Eh, horre kontrolatzen zuen eguneko 6, 6, piko edo Iru eta laugarren postuan agertzen dira bankia Bankia, tencha, guztiok zer den Bankia, ezta? Gaur egun eta eta grai batean. Eta laugarrena da, bueno, 3. 4. agertzen ziren Bankia eta KutxaBank. KutxaBank agertzen da gutxi gutxiola bere euskaldun gisa le 3. postu postu hortan, ez Orduan euskal multinazional bat esitze egiten ari gara, e, bestetik ba, oso esanguratzoa da e, inpresa honen er, errenta, errenta zuna E, zergatik, ba horrek ba, erakusten duelako, garaiontan, enpresa hauek konzentratzen ari direla aberastasuna gero tageiago. eta gehiago. Eta gu pairatzen ari gara krisia gero eta larriago, ezta? E, e, aberastasunaren konzentrazioa areagotzen ari da. Zergatik, bueno, bat, datu oso esan gura txoa. 2000 urteari dagokionez. E, iberdrolak, esan zuen, urte hartan lortu zuela bere e, etekina hondiena, bere osoan. Bai? Eta urte hortan, 2000 eta margarren urtean gu krisi larrian gehunden sartuta, langabe zitazak igotzen, e, pobrezia igotzen, eta e, bide batez, ba, hori ba, xe, iberdolak e, oso barra zaten zuen, ba, e, berhistoriako handienak hondienak lortu zituztela, ez Eta gainera, eta gainera, e, bizkaian ia zergarik ordaindu gabe, ezta? Hori guztiok badakigu, prentsana gertu da, eta gainera oso sospeitzosoa ezin den Zer, justu nik atzo berbegiratu nuen bazpada, ezta? Eta bueno, elpaizen, elpaizen, elpaizen, elpaizek esaten elpa zuen 2008 garren urtean, e, ekainaren amairuan, ezta? Hau... Zera, 2 e, miliata bederatzigarren urtean eta 2 miliata margarren urtean, bi ejertziste horietan, iberdrolak ez omen e, zuen ordaindu zergarik bizkaian, bai? Eta pentsa, urte horietan, etekin ikaragarria lortzen ari zen mundu mailan. bai? E, bizkaiko aldun esker egertatzen ari zen hau. Eta... Bueno, el paisek vera que esaten zuen. Las grandes empresas tributan por debajo... Castelera, se eh, irakurtzendo. Las grandes empresas tributan por debajo de la media de los trabajadores que emplean. Vale. Eh, beste, beste elementu eh, interesgarri bat da... Eh, nora, erabiltzen dituzten... Adibidez, bueno, iberdolako kasuan... Ba... Eh, zera, ba... Energía berrizzagarria, que está... Ba, Pustuen egiten ari gara gutxi gorabera bera Engurumen ari dagokionez ba, Aldaketa sakon bat egiteko Ekologianen aldeetaz dakizar Eta bueno, e, aipatu behar dugu ba, Ibertrolak esana bai, e, Arlo guztiak e, jorratza, e, Kontutan izaten baldin baitugu Gaur egun Sektore e, errentagarriena da Berrizta garriena Zergatik ba, Batezer estatu batuetan de laguntza publiko ikaragarriak lortze dituztelako. Orduan, oso negozio ederra da, ezta? Eh, hortan invertitzeko. E, eta gero beste, beste elementu interesgarri bat da, haiek e, erabiltzen duten diskurtsoa berriro eta gero egiten dutena, ezta? Bakizua, bueno, kapitalismoaren barruan etengabe ere er, er, defendatzen den diskurtsoa da merkatu librarena. Merkatu librea defendatu behar dugu, merkatu librea da mito bat, defendatu behar dena. Gezurra daz, inoiz ez da egon merkatu librerik, ez da? bakarrik adanes miten liburuetan eta e, ekonomista liberal bat zuen buruan, ez baina realitatean inoiz ez da egon benetako merkatu librerik. Eta e, iberdolako, iberdolako kasua oso esan gura txoa daze, mm, ikertzen balin baditugu sektore ezberdinak, hau da, e, sektore liberalizatua eta sektore regulatua... E, Zera, e, energia elektrikoan, ba, iberrolak onartzen du negozio regulati, regulatuan etekin handien ateratzen duela. Eta negozio regulatua ez da merkatu librea, haizu, orduan, gauza bat esan, eta gero e, beste baterabili e, zure poltsikoak e, aberasteko ez da? E, gero, beste, beste elementu interesgarri bat da ingurumen arloan, eta De verdad batez ere erabiltzen den diskurtso oso malzurra, baina oso abilia, ¿está? Eh, diskurtso berdea, propaganda berdea, ¿está? Que ikusten dugu eh erabiltzen duen kolore berdea gutxikora bera irudikatzeko, haiek e, e, defendatzen duten energia berriztagarriak eta honela, ¿está? Bueno, gero, eh comparticoisuet zurekin eh oso esali frivoloa hien hueporri e, e, e, e aldean agertzen dena, ¿está? Eh, cambia la energía verde y del planeta sin cambiar de vida. Cambia la energía verde y del planeta sin cambiar de vida. O sea, e, una karadura e, e, tremenda, Horrelako no? ba, horrelako esaldiak aurkitze dituzu e, Ibadrolako Ibarrolako weborrialdean, ¿está? Eta honekin e, lotuta, ba, saiatzen balin basa lortzen haien azken txosten inguren, ingurumen arloko azken txostena, azkena 2007 garrikoa. O urtekoa azkena 5 urteetakoa ezin da lortu. Hori weborrialdean. Baina joaten balin basa lortzera Eh, akzio du neazken txostena noski hor dago indegoz alantzari gabe bai. eh, bueno, lehen esan dugun bezala iberdolak ere reproduzitzen du lan arloan eh, ematen diren impactu guztiauek kauda, kanpora joaten denean eh, bere ganatzen du bertako sektor estrategiko bat eta privatizazioarekin batera despidu ikaragarriak Brasilean gabe kalkulatzen dute ba e eh, eh ekialde iparrekialdean baiia Salvaorde baiia personal ez da kokatuta cokatuta daude aspaldianikor eta bueno ba izan ziren enpresa batzutan ehuneko 50rekoak bai eh hori, hori, hori alde baterik eta bueno ba, Brasilgo kasua oso oso interesgarria da ze eh iberdola horr egonda erakusten du hori ba, euskal imperialismoa nola e, nola gauzatzen den bertan estaz E, Brasilera joan zen, e, kontutan hartu eta Brasil e, negoziu lortzen dela ze Brasilek gaurregundu e, mundu mailan dagoen bosgarren tarifari kaltuena e, energia elektrikoan, bai? Beraz e, oso errentagarria da, aregillago e, Brasilen ekoizten den energia elektrikoa oso merkea da ze ekoizten den energia elektriko gehiena hidroelektrikoa da eta hidroelektrizitatea da merkenetako bat, ez da, e, ekoizpenean beraz, bueno, negoziu karagarria. Eh, gaur egun lotuta daude eh Brasilen e, eraikitzen ari den eh munduko 3. urtegirik handiena, Belomonte. Segurazki batzuek entzun duzu Belomonteko urtegia, ezta izango da urtegi, e, Izugarria eh handia eta hortan sartuta daude beste enpresa batzuekin batera, bai. E, dato interesgarri bat, ze, bueno, Belomonten egiten ari da Criston urtegi bat, bai, e, kalkulatzen da ba, urpetuko dutela inundatu, inundatuko dutela e, bosteun kilometrok arratu inguru, horrek suposatzen du bizkaiak duen lurraldearen e, laurden bat, edo? Imaginatu, bizkaita rei esango baldinbagenia izue ba, e, me, bi urte barru, ba, bizkaiaren lurraldearen ba, laurden bat, ba, inundatuko dugu, ba. esi bitzen zaizu, ez da? Eta, e, afektazio izango da, are, ahondiagoa bai, hiru e, altua goa ba. horrek esan nahi du bi, e, mila eta gozten kilometrokoa hor da, bizkaiak duen ruralearen eh eh e, da eh gutxi gorabena. E, bueno, ba azken ausnarketa ja gaiegiez ez, ez lusatzeko. Eh justu nik ikerketa hau bukatutakoan topatu nintzen, ba batean ba, e, bueno, ba, topatu nintzen e, txiripaz, ba UGTeko sindikalista batekin, ez da? E, UGTeko sindikalista bat ibero lan egiten duena Hemen bizkaian, ez da Bilbon Eta honeta enteratu zenean Hau da, Brasilen e, e, Iberdrolaketa egiten dutena Aipatu nionean berak esan zean Bueno, han bai hori gerta Aiteke baina hemen, ez inondik ondik inora ez da. Eta bon, ere ustez interesgarria da Eugeteko sindikalista honek Erabilizuen esaldia ze, e, Neurri batean berak arrazoia du Zergatik arrazoia du Bueno, ba mm, Eh, nere ustez, multinazionalak eta batez ere, bueno, kapitalismoaren agente estrategikoak egokitzen direlako eh, errealitate bakoitzera Horrek zer esan nahi du, errealitateak, albidetzen baldin badu, eh, esplotazio maia, eh, ahonditzea, haiek aporbetxatzen dute hori, ez da? Ez bada e posible chikiago e, baldin bada e, zapalkuntza maila haiek egokitzen dira baina haien helburua e, beti e, etekinak ateratzea eta e, posiblea baldin bada edo estenatokiak ahalbidetzen baldin badie e, langileak eta natura e, esplotatzea e, limitera haiek hori e, aprobetzatzen dute orduan ere ustez ausnarketa hori oso garrantzitsua da azken finean haiek egokitzen dira realitatera ezta Ango realitatea gaur egun da den bezalakoa Gurea da den bezalakoa, baina gurea aldatu daitek eta gurea okertzen balin bat Haiek egokituko dira ino gara gabe Gainera, e, gutxi gora bera hori eskatzen dute beti Ez egokitzea haien e, interesetara Eta ez dakit, hori da gutxi gora bera e, Euskal imperialismo honetara urbilpentsiki bat Bai? Pero usted sor, or, or la, la la orida, eh diputación alaman norka oteko bide garrantzitsuen arteko es. O sea, energia den baina hori da el buro estratégico bat. Kontua da, igual gaur egun, gira, honetan zainia, pentsatzen egin nintzen, justu ganaetan, ari nintzenean, ba, e, zera, hori e, egin behar da, hori da, nere ustez, e, oinarrizko pausu bat, baina, e, kontua da, ea, ze puntutaraino gaur egun, hemen, Euskal Herrian bertan, ditugun balintzak, esan nahi du balintza soziologikoak, pausu hori emateko, esan nahi du, nire ustez, gaur egun, hemen, eman behar dugun, lehenengo pausu da, e borroka ideologikoarena, hori funtseskoa da, zergatik esaten dut hori, ba, agian gure gizartean, e, neurru handi batean, oraindik mantentzen da, e, sistema eta filosofia publikoaren defentsa, neurru handi batean, arlo batzutan, baina batez ere gizarte politikar arloan. Hau da, e, osasun publikoaren defentsa Eskuntza publikoaren defentsa Gizarte zerbitzuen defentsa Hortan, esan daiteke nolabait e, Pentsamendu hegemonikoa dagoela Pentsamendu hegemonikoa dela e, Filosofia publikoa Baina, beste harle batzutan Nik esango nuke ez ez Eta orduan badago e, Eiteko kriston lana, ez da? Eta bueno, egia san, ez da pasatu ainbeste, Ainbesteko denbora privatuz, Privatizatu zutenetik e, Privatizazio Garaia ez da oso zaharra Laro gehi amarkadatik aurrera eman zen Ogeita mar urte pasatu dira Hori historia ez da asko Baina e, se, ga, Gainera sektor estrategiko Oiek e, Publikoak ziren esan nahi dut, e, itsegiten ari gara Energiaz, itsegiten ari gara te, bueno, Euskal Herriko kasua berezia da e, sartuta zaudenez Euskal España edo Frantziaren barruan hor badago esan nahi dute. Eh, arazo bat asalpenari dagokionez, baina esan nahi dut, eh, sektore publikoak ziren gainera, sintioz kapitalismoaren barruan, eta kapitalismo ke barruan, baina publikoak ziren. Eh, banka publikoak zegoen, ez, eta guztia, ez, baina publikoa, banka publikoak bat zegoen. Eta hori onartua zegoen, osea, soziologikoki eh, jendeak ez zuen gaizki ikusten, eh, publikoak eh, izatea, ezta? Eta eh, Nere ustez, bueno, onartu behar dugu, neurrandi batean, etxaiak, e, aurrera pausi ikaragarria, lortu zuela ez bakarrik, e, garaipen politikoari dagoktionesa. Garaipen politikoa ipatzen dudanean, ipatzen, ipatzen ari naiz, e, privatizazio prozesua eman zela. Baina hori izan daiteke garaipen politikoa. Baina garaipen ideologikoa lortzen duzunean, gizarte mailan jendea nolabait hori onartzea eta gaizki gaizkies ikustea. Honekin zer esan nahi dut, badago euskal gizartean e, ez eztabaida hori? Kalean. Edo alderdien artean. Ezkerreko alderdien artean. E, nazionalizazioaren garrantzia. Sozializazioaren garrantzia. Bai, e, sektor estrategikoen, nazionalizazioaren, sozializazioaren garrantzia. Ez dago. nire ustez ez dago oso edatua. Eta hor badugu apostu ikaragarria, hortan. Hori da lehenengo pausua. Osa, eman behar da... E, borroka ideologikoa, estaba ideologikoa zabaldu behar da zena mm, idut, e, hegemoniaren kontua hor dago eta e, lortu behar duzu hegemonia oza, sea, kontzientzia kolektibo bat horren alde, gero, pausua eman behar dut zunean, jendea sostengoa emateko, edo edo gizarte mugimenduak presionatzen dutenean gure gobernuari, pre, presioa egiten diotenean, gobernuak pausua eman alizateko mm, e, babesarekin, ez da eta nire uste... Hori hori hori da lehengo pausua. Igual oraindik eman ez duguna, eta.